În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nebunule, în noaptea aceasta vor cere sufletul tău de la tine și cere ce ai strâns, ale cui vor mai fi? Frați creștin. dumnezeiasca și sfânta Evanghelie a Domnului nostru Iisus Hristos această carte dumnezeiască cuprinde în ea comori ce niciodată nu se sfârșesc. Cuprinsul ei este ca o livadă plină de roduri bogate pentru toată lumea. Ea este izvor de apă curată și cristalină pentru mii și milioane de suflete însetate. Ea este făclie de lumină pentru toate veacurile. Un lucru trebuie să știm însă, că bunătățile ei trebuie să fie gustate, frumusețile ei cunoscute, iar învățăturile ei urmate. Iată, așa este Sfânta Evanghelie de astăzi, o bogăție de învățături prețioase și înțelesuri scumpe pentru sufletul nostru. Să stăm, deci, liniștiți și să gustăm din roadele ei. Era toamnă, era liniște și se coborâse noaptea peste sat. Oamenii se odihneau tăcuți. Ce dulce este somnul când așternutul ți l-ai făcut din osteneală. Și era în satul acela și un om bogat, a căruia moșie, Rodise în anul acela mai mult ca oricând. Și, și bogatul nu putea să doarmă. Avea casă mare cu odăi multe, cu lux mare în toate odăile. Așternuturi scumpe, paturi moi, găteli orbitoare. Și totuși nu putea să doarmă. Saltelile de lână păreau că spline de ghimpi. Camera unde sta părea că e prea strântă, nu putea să doarmă. Lungă pare noaptea când nu poți să dormi, și amar este chinul când somnul te părăsește. Omul bogat nu putea să doarmă, îl rodea un gând și gândul acesta îi răpea somnul. Se răsucea în pat ca pe o vatră de jăratic. Îl muncea ceva, singur în noapte, fără nimeni în preajma lui, ca și când n-ar fi avut nici soție, nici copii, nici servitori, bogatul vorbea singur cu el sus. Ce voi face? Ce voi face? Că nu mai am unde să-mi pun roadele mele. Ce se întâmplase... Moșia bogatului rodise mai mult ca oricând, când în anul acela. Se milostivise bunul Dumnezeu cu ploaie la vreme, cu căldură la vreme, cu toate la potrivită vreme, așa încât câmpurile au putut să dea rodurile mai mult ca oricând. Și omul bogat... Are cărui roade s-au arătat mai frumoase decât își în închipui vreodată, se înfrământan în miez de noapte zicând ce voi face. În loc să-i mulțumească milostivului Dumnezeu pentru prisosul de avuții ce se revărsase peste el, în loc să doarmă tihnit de atâta belșug venit pe negândite, Bogatul vorbea singur, resemându-se într-o singură întrebare, ce voi face? Târziu de tot îi vine în minte un gând, ce liniștește și zice, a, știu ce voi face, voi strica grânarele și voi zidia altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile mele, toate bunătățile mele, și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătă strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și te veselește. Sărmane, bogat, vorbirea ta te arată că ești așa de sărac încât ne cuprinde mila de rătăcire în care te-a dus pofta de a-ți nu băi, tu de seamă că vorbești singur ca nebunul? Ți-ai pierdut mintea din pricina averii. Ți-ai pierdut prietenii din pricina averii. Ți-ai pierdut soția din pricina averii. Ți-ai pierdut copiii din pricina averii. Ți-ai pierdut capul din pricina robiei în care te-ai prăbușit. Sau dacă pe aceștia îi ai, îi ai ca și când n-ar exista niciunul. De ce vorbești singur? Sărmane bogat! După socoteala ta, mintea este carne, sufletul este carne, cugetul tău este carne, vorbirea ta nebunească ți-arată că tu ești numai sărână. După tine și pentru tine, Sufletul este trup care mănâncă, trup care bea, trup care se veselește. Sărmane, bogat, tu nu mai vezi pe nimeni. Tu nu mai prețuiești decât un singur lucru, averea ta. Tu și averea umpleți toată lumea. Dincolo de voi nu mai există nimic pe pământ, nimic și nimic în cer. Pentru tine cerul este pământ, iar pământul este moșia ta. Hambarele, moșile, mâncările, băuturile, iată ce-ți umplu golul vieții tale. Toate acestea se învârtesc în jurul tău. La toate acestea te închin. Căci ele sunt Dumnezeul tău. Și totuși, toate acestea nu-ți dau nimic din cele ce sfăgăduiesc. Tu nu vezi cât de înșelătoare sunt. Te frămâns cu gândul în miez de noapte ca să faci hambare, să clădești casă lângă casă, să faci magazii lângă magazii și pătule lângă pătule, fără să bași de seamă, într-o zi pe negândite le vei părăsi pe toate. O, ce mare este păcatul acesta al lăcomiei frați creștini. El este moștenit de la strămoși, de la Adam și Eva, căci pe aceștia, după ce i-a creat Dumnezeu și i-a pus domnitori peste toate frumusețile raiului și făpturile pământului, ce mai vrea Adam mai mult decât atât? S-a mulțumit el cu ce i-a dat Dumnezeu? Nu, nu s-a mulțumit. Și a vrut până la urmă să fie și el egal cu Dumnezeu. Așa a poftit bietul Adam, că ce a mâncat din pomul oprit ca să fie Dumnezeu, după cum îi spusese diavolul. Și în loc să fie Dumnezeu, a căzut în cea mai jalnică pieire, căci a fost izgonit afară din fericirea raiului. Oare pe noi, fiii lui Adam, nu ne urmărește tot acest păcat al lăcomiei, al neînfrânării și al mândriei? O lăcomie început și izvor al tuturor răutăților! Pentru tine a pierdut Adam paradisul. Să ascultăm acum noi toți fiii lui Adam. Ce zice Duhul Sfânt prin prorocul Isaia? Ceseți urzeală pânză de păianje. Dar urzeala voastră nu va fi pentru voi îmbrăcăminte. Osteneala voastră este o nelegiuire. Fraților, nici o vietate nu lucrează mai mult, cu mai multă trudă și meșteșug, ca păianjen. Se distruge lucrând, fiindcă țesătura lui este cea mai subțire țesătură, căci iese din toate măruntaile lui. Niște savanți au urmărit cu atenție lupta aprigă a unui păianjen, care voia să oprească cu pânza lui limbile unui ceas mare. De 480 de ori a început și reînceput munca înverșunată, în timpul celor 25 de zile, fără să se hrănească. Și erau curioși să vadă cât va mai rezista fără hran. Așa este și munca omului lacom și avar, și fără Dumnezeu, căci nu va avea niciun folos de pe urma ei. Țesătura lui, este făcută cu scop rău și toată truda lui este zadarnică. Așa și omul la cum se ostenește zi și noapte, aleargă minte, fură, înjură și se pune în primejdii, înșeală, omoară, se aruncă la închisoare. Și când scapă, iarăși face și mai rău. Omul lacom disprețuiește sărbătorile, ne cinstește pe Dumnezeu și duminicile îi trece timpul cu fel de fel de îndeletniciri. Așa țiese omul cu păcatul acesta al lăcomiei zi și noapte, an de an, împletind la pânză de păiageni. Adăugând blestem peste blestem, fiindcă munca fără de Dumnezeu este blestemată. Dar ce este și mai greu și vrednic de plâns, este pieirea multora prin moartea cea gravnică, că și fără să se gândească, într-o clipă îi vine chemarea ca bogatului din Evanghelia de astăzi. Poate fiecare dintre noi am auzit fel de fel de cazuri prin moarte năpraznică. Pe unul a călcat o mașină, altora le-a explodat butelia și-au ars cu toții, alții s-au prăbușit cu avionul, alții din cu tremure, alții necați. Unul și-a făcut casă nouă și când să se mute în ea, s-a mutat la cimitir pe vechi. Altul a ieșit la pensie, ce bucurie, dar până să-i vină banii, primii bani, a murit. Cu primii bani din pensie l-a îngropat, ai casic. Deci când nu ne gândim, când nu știm nimic, ne poate veni glasul chemării de sus și ne desparte pe veci de toate acestea care le strângem pe aici. Și atunci, ale cui vor mai fi acestea, pentru care ți-ai distrus viața și ți-ai jerfit sufletul, cui vor rămâne? Iată pânza de păiajen, fără de folos. Și cum se face ca această chemare vine noaptea, ca și la bogat, nebunule, noaptea? Cum a spus bogatului glasul cel de sus, nebunule, noaptea aceasta se va cere sufletul de la tine. Adică, noaptea păcatelor, în întunericul lăcomiilor, desfrânărilor, beției și fără de legilor, acest timp îl pândește și diavolul ca să-l prindă pe om nepregătit. O, și ce roadă bogată are diavolul! Acum atâtea suflete sunt înșelate de el, că tot le amână mereu să nu se spovedească, să nu se cunune, să nu vină la biserică, să nu se lase de păcate, să nu se întoarcă la Dumnezeu. Când era tânăr omul, îi spunea diavolul că la bătrânețe să vină la biserică, că de acum e tânăr și trebuie să se mai distreze și el. Când era în serviciu, îi spunea că la pensie să se întoarcă la Dumnezeu, că atunci e mai liniștit. Când a ieșit la pensie, nu-i ajung banii, și-ar mai munci ca să-și mai facă, să-și mai cumpere cine știe ce lucruri. Și așa că niciodată nu lasă diavolul pe om ca să vină la credință, să se întoarcă la Dumnezeu și să-și vadă de suflet, să se mântuiească. Așa îi apucă pe mulți, nepregătiți, neîmpărtășiți și fără lumânare, oameni bătrâni. Îmi vine să cred că diavolul este îngrijorat ca bogatul din Evanghelie că nu mai are unde să-i mai bage, să mai bage atâta roadă, atâtea suflete câștigate de el. Să le duc în temnițele iadului. S-a umplut iadul cu suflete de creștini, nu de păgâni. Creștini botezați. Suflete care au plecat din moarte în praznică, fără pregătire. De aceea ne zice Domnul Hristos: să vă rugați că nu știți ziua și ceasul. Și pe când bogatul din Evanghelia de astăzi fierbea în toiul nopții, Împresurat de grijile pe care le dau avuțiile, glasul lui Dumnezeu se strecoară în inima lui și grește cuvinte de foc. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi, iar lucrurile pe care le-ai adunat, cui vor rămâne? Nebunule, iată, ți-a sunat sfârșitul. Nu-i deloc plăcută chemarea aceasta pentru o persoană bogată, pentru un om învățat, pentru un om în mare cinste, pentru un om care nu e învățat să fie jignit de cineva. Da, da, sărmane bogat. Acesta este sfârșitul tuturor frământărilor tale. Moartea îți bate la ușă. Va intra în mijlocul comorilor tale, a banilor și a visurilor tale și îți va răpi sufletul la judecătorul cel drept. Și atunci vei putea oare să iei cu tine hambarele, casele, banii și toate cât strânzi. O mare nebunie a omului robit de poftaverică. Să nu cuge tu decât la îmbrăcăminte, la case, la băuturi, la aur, la mașini și să uiți că toate acestea nu sunt decât pulbere, praf pe care îl va spulbera vântul sfârșitului într-o clipă. Poate zice cineva, a, nu mai sunt bogați acum, căci nu mai au hectare și pogoane de pământ să-și umple hambarele, pătulele și jidnițele cu roade bogate. Dar cu toate acestea, tipul bogatului zugrăvit în Evanghelia de astăzi ne este cunoscut, fiindcă îl întâlnim adesea. O mulțime de oameni zic și astăzi sufletului lor. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și te veselește. Iată că aceștia au ca Dumnezeu al lor spântecele, averea, banii. Au ca evanghelia lor să bea și să mănânce. Paradisul lor este lumea aceasta cu miile ei de distracții, de amăgel și pofte de șar. Oameni vrednici de plâns. O, oameni vrednici de plâns, cum uitați de suflet și îi gătiți pe irea! O, lăcomie fără margini, nu simțiți voi, nesățioșilor, că în lăuntrul vostru se zbate o ființă mult mai de preț, pe care tot aurul din lume și nicio o bogăție nu o poate mulțumi. Nu simți voi cum se zbate un suflet flămând și însetat în voi. Nu vedeți că el altă hrană caută? Și după alte bucurii suspină. Iată deci ce nu trebuie să lăsăm la o part. Sufletul acesta scump care a fost răscumpărat cu prețul cel mare al sângelui vărsat pe cruce de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Căci de prețul cel mare al sufletului vorbește Domnul Hristos cel întrupat și chinuit pe cruce. De prețul acesta mare vorbește mulțimea sfinților și a îngerilor din cer, care se roagă pentru sufletele noastre. De prețul acesta mare al sufletului nostru vorbește și diavolul, căci el prin atâtea osteneri și ispite vrea să-l câștige, să-l aibă, să-l ducă cu el. Numai noi, purtătorii lui, purtătorii acestui suflet, nu vrem să-i recunoaștem niciun preț. Prețuim mai mult ca orice ambalajul acesta de trup, cadavrul acesta trecător, temnița aceasta murdară care se va strica în curând. Cunosc oamenii numele tuturor actrițelor, cunosc numele tuturor campionilor, cunosc toate localurile de petreceri și toate filmele, cunosc toate parfumurile și umblă după toate plăcerile schimbându-se în fel de fel de haine, înșelând femei sau lăsându-se înșelați. Se înfoiesc ca prin saloane de zi și noapte, căci aceasta este suprema lor fericire. În această viață își găsesc plăcerea, uitând de suflet, pentru că nu-i cunosc valoarea. Ca și alți cuceritori din istoria omenirii, care au pierit cu toată fala și lăcomia lor. Așa se avântă mulți, ca în toate veacurile. Așa cum se spune și de Alexandru Macedon, care pornise să cucerească lumea. Istoria spune că ar fi ajuns și în Persia. Acolo a poruncit să-i aducă pe mai mari țări la el. Pe filosofii și învățații locului, aducându-i înaintea lui, le zise, cereți de la mine și ce și vă voi da. Să ne dai, împărate, viață fără de moarte, aici pe pământ, zise filosofii. Aș cerut o nebunie, zise împărat, că cine dintre oamenii pământului ar putea scăpa de moarte. Vă credeam niște oameni învățați, dar văd că sunteți niște nebuni. Nu știți ce cereți. Apoi, dacă nimeni nu poate scăpa de moarte, vă facem o întrebare, împărat. Oare vei muri și tu vreodată? Acesta e lucrul cel mai sigur, răspunse împărat. Atunci dacă ești așa de sigur că vei muri, de ce trăiești și tu așa ca și când n-ai mai murit niciodată? De ce nu-ți mai ajung împărățiile, comorile, averile și bunătățile pământului? Împăratul înțelese că înțelepciunea filosofilor s-a arătat ca un mare dar și adevăr pentru el și plecă în gândura. De aceea zice și Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, este o mare nebunie a nu ne gândi la moarte și a strânge mereu aici pe pământ, fără să ne îmbogățim sufletul pentru împărăția cerului. Dacă bogatul căruia erodise mult țarina ar fi zis în cugetul său, toate prisosurile bele și mai mult chiar să treacă în hambarele săracilor. El ar fi dovedit că are milă de oameni și conștiință față de Dumnezeu. Și mila de oameni i-ar fi adus pace în suflet în miez de noapte, nu tulburare și neodignă. Atunci și Sfinții Îngeri, ai celor necăjiți, sărați și flămânzi, ar fi venit să străjuiască în prejurul patului său, vedindu-i somnul, iar el ar fi dormit ca în paradis. Ce mare binecuvântare este averea dacă se fac binefaceri cu ea pe pământ. Și ce blestem cumplit sunt avuțiile, banii unui om fără suflet, fără inimă, fără Dumnezeu. De aceea zice Domnul Hristos mai departe. Tot așa este și cu Cel ce-și adună comori pentru El pe pământ. Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu, nu-și face comoară în cer. Veniți acum toți bogații pământului și ascultați ce trebuie să faceți ca să vă îmbogățiți în Dumnezeu. Deși cea mai mare parte a lumii este bogată mai mult în păcate decât în avere. Dar totuși fiecare are posibilitatea, după cât are, să-și facă comoară în cerul, unde nici furii nu le fură, nici molile nu le strică și nici rugina nu le roate. Nu vei putea să faci singur o biserică, dar vei putea să dai niște bănuți, cât de puțin să se repare o biserică săracă. Să cumperi un lucru de trebuință pentru vreo biserică săracă. Nu vei putea să faci un spital, un azil, dar poți să te duci la căpătâiul unui bolnav, poți să stai un ceas-două să-l îngrijești și să-l încurajezi. Cât de sărac să fie omul! Și tot găsește pe altul mai sărac ca el, mai și mai lipsit. Căutați văduve fără pensie și copii orfani. Căutați pe cei lipsiți ce nu au căldură, lemne de foc, încălțăminte și îmbrăcăminte, mâncare și cele de trebuință. Căutați casele unde sunt orbi, șchiop și ologi neputincioși și n-au niciun ajutor. Și mai ales căutați pe cei rătăciți pe căile pierzării și aduceți-i la cunoștința de Dumnezeu, căci aceștia sunt mai deplâns ca și care dintre ceilalți necăjiți. Așa după cum sufletul este mai deprez decât trupul, tot așa și faptele sufletești sunt mai depres decât cele trupești. Cine a reușit să aducă suflete la lumina Evangheliei lui Hristos, să le întoarcă de pe drumurile pierzării, mare comoară și-a făcut în cer. Comoară din briliante, bijuterii din cel mai curat aur, căci lumea este înșelată de diavol. Și cum am spus foarte mult, îmbogățită în păcate, Orbită, nebună după păcatele cele trupești, dar săracă și lipsită de Dumnezeu. Căci dacă s-ar gândi mai mult la suflet, iar pregăti și lui în ceruri un loc fericit din fapte bune. Dar pentru suflet nu vrea să facă nimic. Orbire. Cumpără mobilă, scumpă de mii, de zeci de mii, dar pentru suflet nu e în stare să dea 50 de lei la o biserică săracă. Pe la sate și orașe cel mai sărac om a dat câte 3.000 de lei și mai mult pe cât un televizor. Cât bine și-ar fi putut face pentru sufletul lui cu acești bani, căci poate în toată viața lui n-a putut să dea nici o mie de lei la săraj la văduve și orfani, nu trei mii de lei, cât a dat pe acel lucru. Nu mai vorbim câți își clădesc, vor scumpe prin cimitire de zeci de mii de lei, ca să bage acolo cu cinste tot hoitul acesta de trup, care a știut numai să mănânce, să bea și să se distreze, să înjure și să fumeze, să hulească pe Dumnezeu, să trăiască în păcate și în desfrânare. Iar bietul suflet, sărac și lipsit, va plânge în temnițile iadului de unde nu va ieși niciodată. Să nu trecem cu vederea îndemnurile Sfintei Evangheliei de astăzi și să ne apucăm în serios de faptele cele bune și mai ales de milostenia sufletească. a sufletească. Să avem milă de sufletele rătăcite și de cele ce sunt în suferință de tot felul, că mila biruiește judecata și Dumnezeu, prin multele sale tipuri de a ne întoarce la El, nu ne va lăsa nici pe noi dacă vom avea milă de aproapele noastre. Așa cum s-a mai întâmplat și cu alții, în alte vremuri, care au făcut milă sufletească și trupească. Pe la anii 1802, trăia într-un sat din Italia un om tânăr, cu multe obiceiuri urâte, mai ales era chinuit de păcatul desfrânării. Însă avea și obiceiul acesta frumos să facă multe fapte de milostenie făcea și rugăciuni, sărindare. Fiind însă copleșit de păcatul desfrânării, după ce făcuse el spovedanii, a căzut iarăși în acest urât păcat. Atunci, dintr-o dată, s-a îmbolnăvit așa de greu, căci n-a durat mult și a murit. După trei zile, ca de obicei, îl scoase preoții și poporul mult să-l ducă la groapă. Pe la jumătatea drumului spre cimitir, mortul a înviat. S-a ridicat în sus și sta privind galben și sfârșit spre mulțimea care fugea speriată de frica lui. El însă cu o voce stinsă a început să-i cheme, să stea fără frică, care să le spună ceva. Și le zise: Știți cu toții viața mea cea stricată. Știți și ați auzit de păcatele mele. Să știți că pentru acele păcate ale mele eram osândit în chinurile iadului, într-o mare nesfârșită de foc cu sufletul meu. Dar mila lui Dumnezeu mi-a dat răgaz m am înviat ca să vă spun și vouă și să mă spovedesc iară și să fac pocăință aici pe pământ pentru păcatele mele. Și acest dar, această milă, a încăpătat-o pentru puținele mele fapte de milostenii pe care le-am făcut și eu pe pământ. Pentru sărindarele și rugăciunile preoților. S-au întors cu toții din drum spre casele lor. Și cu multă lume, de atunci, și-a schimbat viața, că s-au lăsat de păcate, s-au apropiat de Dumnezeu. Iar el a devenit un om nou, făcea o mare pocăință, povestea la toți cu lacrimile și roaie ce a văzut el pe acolo. Nu mai mânca zile întregi, făcea rugăciuni. Umbla de sculs, prin spin și bălării, trăia numai cu apă și pâine uscată, iar tot ce mai câștiga prin munca lui proprie, o da la săraci. Când îi zicea cineva să nu mai facă atâta o steneală, să nu moară, să nu se mai chinuiască chiar așa de mult, el le răspundea, am văzut iadul, am văzut cu ochii mei și am simțit focul iadului. Dacă ați fi văzut și voi ce am văzut eu, n-ați mai zice nimic și ați face la fel ca mine. Să ne ferim de păcate, frați creștini, că pe noi nu ne mai inviază Dumnezeu ca să ne facem pocăință pe aici pe pământ. Nu ne mai întoarcem înapoi sufletul. Vai de sufletul pe care îl va prinde moartea nespovedit, fără pocăință, nepregătit. Sfânta Evanghelie de astăzi vrea să ne ferească, să ne trezească și să ne zmulgă din somnul morții, din diarele demonului și a iadului, din somnul păcatelor și a înșelăciunilor pământești. De aceea ne aduce aminte că moartea vine pe neașteptate și că toate nădejdile legate de pământ se vor stinge ca nălucile, ca baloanele de săpun. Neputincioase vor fi toate atunci. Să căutăm acum să ne îmbogățim sufletul, să-l hrănim și să-l creștem cât mai frumos pentru împărăția lui Dumnezeu ca la plecarea de aici, când va fi chemarea glasului Lui Dumnezeu să meargă sufletul nostru curat, sfânt, ispășit, plin de milă și plin de lumină, ca să-L așeze Părintele Luminilor și pe El între cei aleși și sfinții ai Săi. O, Părinte Ceresc, Tatăl îndurărilor, revarsă peste noi Harul Tău ca să cunoaștem că în lumea aceasta nu suntem decât niște călători. Fă-ne să înțelegem, Doamne, că curând sau mai târziu va trebui să ne întoarcem la Tine cu roadele cele ce am strâns pe pământ. Și atunci ne vei plăti la fiecare după munca noastră și după o la fiecăruia. Ajută-ne acum să facem numai bine, să stăm treci pe calea luminii tale, ca să fim și noi ai tăi în vecii vecilor. Amin.